prospekzioa da maiten gira lehoan, eta intzinatzen gira beraz, adibidez, pence batean, pence irauli batean, obe, ola bederen azpiko gauzak ateratua dira. Eta beraz, intzinatzen gira, eta aurkitzen dugun guzia zaren gainean, biltzen dugun. Prospektsioa egiten da, ondotik miak eta baten egiteko, jena behitu aldiuntan, terribista inkursten den zelaz, Zolan, a, Lujian, a, miatzea, a, beraz, tresna tipiekin, a, estratuetan, a, beraz, jautsiz. Baina miaketa bat uh, bizik iruzea dan, baina miatu 2-2 uh, metrok ajatu uh, irauten aldu uh, iruaste, berdin uh, iruaste, baina uh, urtero uh, eginez, urteetan zehar. Beraz, izin da, miatu uh, balea oso bat, izin ezko da. Ta horrega ditu prospektsioak uh, biziki balea garriak gira, zenta beraz, gainetik pasatzen gira, Eta dugun informazioarekin, biltzen dugun konzentrazioarekin. Aidez, leku batean, erdiaroko zeramika uh, edo pote uh, luruntzi puskainitz biltzen badugu. Gana edo, aktivitatea ondibat ba dela eta berdin uh, anomalia batzuekin lotzen badugu. Eze, txobola edo etxe batzuen azternekin. Gana edo, hor berdin miaketa baten uh, potentziala balaik